Люци Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Руйнівник підвівся з дивана і шанобливо вклонився Рею Діасу. Той бровою не повів, натомість глибоко затягнувся і випустив клуби білого диму, ніби й далі насолоджуючись сигарою. «Ну тоді я поставлю те саме запитання, що й Тейлор». Руйнівник закінчив за нього. «Припустимо, все, що ти зараз розповів, правда, що далі?» Редіас кивнув, так само зосереджено вивчаючи вогник сигари. Моя відповідь не відрізнятиметься від відповіді руйнівника Тейлора. Господу байдуже. Редіас нарешті підняв очі від сигари і запитально глянув на руйнівника. З вигляду ви неотисаний можлан, але маєте напрочуд гострий розум. Проте, якщо зазирнути вам у душу, все одно виявиться, ще тим мугерем. Ви розумієте лише аргументи брутальної сили. І саме вона лежить в основі вашої стратегії. Це жадібність і тупа впертість змії, що намагаються проковтнути жертву набагато більше за себе, навіть ризикуючи власним життям. Людство не здатне створити потрібну вам величезну кількість зоря бомб. Навіть якщо спрямувати всі ресурси, використати всі копалини та задіяти всі промислові потужності людства, добре, якщо цього вистачить на десяту частину вашого запиту. Але й одного мільйона таких бомб буде замало, щоб достатньо сповільнити Меркурій і спрямувати його на Сонце. Проте ви взялися розробляти план із солдафонською прямотою, а втілювати з упертістю і далекоглядним плануванням гідним видатного стратега. У цьому ваша справжня трагедія, обернений Рейодіаси. Реодіаси далі дивився на руйнівника. Поступово звичний скам'янілий вираз його обличчя пом'якшувався. М'язи почали ледь помітно сіпатися. А невдовзі це вже нагадувало конвульсії. Він зайшовся сміхом. Сміявся Рейдіас тисячі пальцем у рунівника. Так, Супермен. Тепер я пригадую. Той Супермен у старому фільмі міг літати і змусив землю розкрутитися в зворотному напрямку. Але якось він їхав вверхи і сломав собі шию. То був Крістофер Рів, актор, який грав Супермена. Півголосом виправив його руйнівник. Гадаєте, у вас краща доля? <хи> Я йшов сюди, без жодних ілюзій щодо своєї долі. Я прожив гарне, осмислене життя спокійно відповів руйнівник. Це вам, містере Райудіасе, варто перейматися щасливим кінцем. Ти здохнеш перший з усмішкою відповів Райудіас, одним рухом ганяючи незагашену сигару, межуючи руйнівникові. Наступним рвучким рухом він схопив з дивана армійський ремінь і накинув його на шию супротивника. Хоча руйнівник і був молодшим, він не зміг нічого протиставити звірячому запалові і люті Реадіаса, коли той почав його душити. «Я зламаю тобі шию, ти нікчема!» – волав Редіас. «Хто тебе послав тут просто рикувати? За кого ти себе маєш? Покидьок! Я зараз кручу тобі в'язи!» Він тугіше затягнув ремінь і почав бити супротивника головою об підлогу. Почувся хрускіт. Покотилися зуби незнайомця. Цієї миті розчахнулися двері, охоронці кинулися розтягувати їх. Коли їм вдалося відірвати знавіснілого раядіаса від непритомного руйнівника, обличчя того вже не було синявої барви. З рота виступила піна, а очі викотилися з орбіт, ніби в акваріумної рибки телескопа. Рядіас, натямлячи себе від гніву, волав охоронцям, які силкувалися його втримати. Зламайте йому шию, повісьте його негайно. Це частина плану. «Трестя, ви чуєте мене? Частина плану!» Але трійця охоронців не поспішала виконувати його накази. Поки перший місно тримав Рея Діаса, інші двоє, підхопивши по-під руки ледь притомного руйнівника, потягли його геть. «Постривай, вилупку, ти в мене своєю смертю не помреш!» – крикнув наостанок останок Рей Діас і полишив спроби вирватися з обіймів охоронця. Він глибоко вдихнув, намагаючись остаточно себе опанувати. Руйнівник озирнувся через плече охоронця. На його понівеченому розпухлому обличчі розквітла щира посмішка, відкрилися свіжі щербини між зубів. Я прожив гарне життя. Засідання Ради оборони землі. На початку слухань США, Велика Британія, Франція і Німеччина висунули пропозицію призупинити повноваження оберненого Реа Діаса та передати його справу до Міжнародного кримінального суду в зв'язку з чиненням злочинів проти людства представник США зачитав текст пояснювальної записки до проекту постанови. Після проведених численних перевірок, наданих руйнівником фактів, ми дійшли таких висновків. Уся інформація, що стосується справжнього стратегічного задуму оберненого Реадєса, цілком достовірна. Нині ми обговорюємо дії та задуми, перед якими тм'яніють усі найжахливіші злочини в історії людства. Після детального аналізу положень чинного міжнародного законодавства, можемо заявити, що на сьогодні відсутні правові норми, застосовані до кваліфікації його злочинів. Тому пропонуємо запровадити зміни до міжнародного законодавства, додавши до переліку злочинів геноцид усіх форм життя на землі, а далі розглянути справу Рая Діаса за такими звинуваченнями. Сам Рея Діас під час засідання мав незвично розслаблений вигляд. Він постійно прискіпувався до слів і кепкував з представника США. Найж давно плекали мрію позбутися мене чи не так, від початку проєкту «Обернені до стіни» проводили щодо нас політику подвійних стандартів, і я вам подобався найменше. Заява оберненого Реа не відповідає дійсності, заперечив представник Великої Британії. Насправді, країни, які він звинувачує в упередженому ставленні, найбільше інвестували в реалізацію його задумів. Ці суми не зрівняні з витратами на проекти решти обернених. Це так відповів Радіас. Але ви інвестували ці значні суми, лише сподіваючись отримати зоряноводневу бомбу для власних потреб. Це просто безглуздо. Навіщо нам така бомба? Втрутився представник США. Це вкрай неефективна зброя для битв у космосі, а реальне бойове застосування на Землі навіть старої 20-мегатонної бомби недоцільне. Що вже казати про вашого 300-мегатонного монстра? Але ця бомба буде найефективнішим засобом ведення війни на інших планетах принаймні тих, які точитимуться між людьми», – спокійно відповів Рейдіас. «На пустельних поверхнях інших планет не доведеться перейматися жертвами серед цивільного населення чи екологічними проблемами. Тож, цілковито знищити супротивника можна швидко і без мороки. За потреби спопилити в один захід усю планету і край. Для такого розвитку подій зоряноводнева бомба якраз і стане у пригоді. По тверезому міркуванні ви зрозумієте можливість подібного сценарію, Адже людство вже почало колонізувати інші планети сонячної системи, а з ними поширювати на нові місця проживання і географію застарілих земних конфліктів. Навіть перед загрозою знищення з боку спільного ворога трисоляриса людська природа не змінюється. Тож конфлікти триватимуть і надалі. Але сьогодні в політиці жодної країни неприпустима розробка суперзброї, призначеної для використання в конфліктах між людьми. Тож ви залюбки переклали цю роботу на мене. Ось вам чудовий взірець абсурдної логіки диктатора і терориста, відрубав представник США. Рейдіас людина саме такого штибу. Отримавши владу й повноваження оберненого, він сам становить загрозу не менше за трисоляріанське вторгнення. Мусимо вжити найрішучіших заходів для виправлення цієї помилки. У них слова не розходяться з ділом, зауважив Рейдіас у голові Рус. Агенти ЦРУ чатують на мене біля входу в будівлі. Щойно вийду по завершенні слухань, мене відразу й заарештують. Голова Рос пильно глянув у бік представника США, який заходився крутити в пальцях свою авторучку. У цій каденції посаду голови Рос знову обіймав Гаранін, перша людина, яка отримала повноваження на початку проєкту обернення до стіни. Упродовж 20 років існування проєкту Гаранін збився з ліку. Скільки разів він заступав на цю посаду. Але цей термін повноважень для нього точно не мав стати останнім. Від усіх клопотів і гризот він посивів як лунь і остаточно прийняв рішення піти у відставку. Обернений Реодіасе. Якщо ви говорите правду, то навіть розміркування про подібні способи вирішення конфліктної ситуації неприйнятні. Допоки проєкт обернення до стіни не скасований, будь-хто з обернених користується законним імунітетом від переслідувань за власні слова та вчинки, і вони жодним чином не можуть бути використані як докази будь-якої провини. Твердо заявив Гаранін. Не забуваймо також, що ми на нейтральній території, додав представник Японії. То чи означає це, представник США підняв руку за авторучкою, аби привернути загальну увагу. Що коли обернений Райдіас заходиться підривати мільйон надпотужних ядерних бомб, захованих у надрах Меркурія, людство все одно безпорадно спостерігатиме за його приготуваннями і не зможе висунути проти нього жодних звинувачень у скоєнні злочину. Згідно з положеннями чинної редакції окремого акту ООН про обернених до стіни, накладення обмежень і можливість повного скасування стратегічного плану оберненого, що становить загрозу людству, є окремими інструментами впливу і контролю та не тотожне зняттю з оберненого імунітету від переслідувань, – відповів Гаранін. Злочинні наміри Реа вийшли за всі межі такого імунітету, тож він має бути покараний. Це важлива умова подальшого існування проекту «Обернення до стіни», – заперечив представник Великої Британії. Я хотів би нагадати шановному голові та всім присутнім, Реадіас підвівся зі свого місця, що це засідання Ради оборони землі, а не зала суду. Не хвилюйтеся, ви скоро там опинитеся. Глузливо кинув представник США. Я дотримуюся позиції оберненого Реадіаса. Повернімося до безпосереднього обговорення стратегічного плану. Голова спробував повернути дискусію в інше річіще. Представник Японії порушив своє тривале мовчання. Усі присутні досягли консенсусу щодо ризику порушень прав людини в разі подальшої імплементації плану оберненого Реадіаса. Відповідно до базових положень Акта ООН про обернених до стіни, реалізація стратегічного задуму має бути скасована. Отже, я вважаю, що ми цілком можемо переходити до голосування за пропозицію R269 про призупинення повноважень оберненого Редіаса, внесеної на розгляд під час минулих слухань. Ставлю на голосування. Завершив обговорення Гаранін. Пане голова, зачекайте, будь ласка. Редіас підняв руку з проханням надати йому слово. Перед голосуванням за пропозицію я хочу зробити заяву. Це стосується деталей мого плану. Якщо йдеться лише про деталі, то чи варто гаяти час? Запитав хтось у вас буде можливість винести свою позицію в деталях і з лави підсудних», іронічно кинув представник Великої Британії. Але ці деталі вкрай важливі, тож послухайте. «Припустімо, що інтерпретація руйнівником мого стратегічного задуму відповідає дійсності», почав Рейдіас. «Пригадайте таку частину його розповіді. На Меркурії розгорається в бойовій готовності мільйон зориноводневих бомб. Після цього через посередництво всюдисущих софонів я звертаюся до Трисоляриса. Що, на вашу думку, станеться далі? Реакцію Трисоляриса передбачити неможливо, але на землі точно знайдеться мільярд чи два людей, які спробують зламати вам шию, так само, як і ви, руйнівникові, відповів представник Франції. Абсолютно правильно. Тож мені варто було вжити певних заходів для запобігання такому розвиткових подій. І я це зробив, ось погляньте. Реадіас випроставлів руку і продемонстрував годинник на зап'ястку. З він був чи не вдвічі більший за звичайні моделі, але на міцній руці Реа Діаса не здавався за великим. Цей передавач може надсилати сигнали через систему ретрансляторів безпосередньо на Меркурій. «І ви його використаєте, щоб надіслати сигнал детонації?» – запитав хтось із присутніх. «Як раз навпаки. Він надсилає періодичні сигнали, які цьому запобігають». Його слова привернули увагу всіх присутніх. «Ця система має кодову назву «Колиска». Щойно ви перестанете розгодувати люльку, дитина в ній прокинеться, – продовжив Рейдіс. Система управління на Меркурії зі сталою періодичністю отримує сигнали із Землі. І якщо такий сигнал не надходить впродовж певного часу, система негайно детонує закладену вадневу бомбу. Це називається запобіжчиком мерця. З незворушним виразом обличчя пояснив представник США. За часів Холодної війни подібні системи розроблялися з метою завдання ударів у відповідь на випадок ядерної атаки, але так і не були впроваджені. Лише такий божевільний, як ви, може імплементувати подібну систему контролю. Реадіас обсмикнув рукав, прикриваючи колиску. Цю чудову ідею мені підказав не якийсь експерт із ядерної зброї. Я побачив її в одному голівудському фільмі. Герой носить подібний пристрій, запрограмований на відслідковування його серцебиття. І якщо серце з будь-якої причини зупиниться, система надійшла сигнал на вибуховий пристрій, Намертво прикріплений іншому героєві. Немає ніякого таймера за шаблоном кіном. Відразу вибух. І все. І хоча герої антагоністи, головне їх завдання – зберегти життя один одному. Я люблю американські блокбастери і досі раз у раз переглядаю стару версію Супермена. Отже, ви стверджуєте, що цей пристрій відслідковує ваше серцебиття? – запитав представник Японії, до якого цієї миті Рей Діас стояв найближче. Він… Він навіть простягнув руку, щоб обмацати пристрій під рукавом піджака. Рейдія споквапливо відсмикнув її та навіть на крок відступив. Звичайно, але колиська сучасний комплексний пристрій. Його сенсори контролюють не лише серцебиття, а й інші фізіологічні показники, такі як артеріальний тиск, температура тіла тощо. Комплексний аналіз цих параметрів, якщо їхні значення суттєво відхилятимуться від норми, дає змогу безпомилково визначити загрозу і заблокувати пересилання сигналів Стримування та активувати запобіжник мерця. Система запрограмована також на розпізнавання моїх найпростіших голосових команд. Цієї миті до зали війшов украй знервований з вигляду чоловік, наблизився до Гараніна і щось прошепотів йому на вухо. Він ще щось говорив, а Гаранін уже підняв очі і пильно глянув на Рея Діаса. На це звернули увагу всі присутні. Існують методи знешкодження систем, подібних до вашої колиски. Вони також активно розроблялися за часів Холодної війни. Повідомив представник США. Колиска не моя. Це колиска термоядерних бомб. Якщо вона зупиниться, прокинуться бомби, – відповів Рейдіс. Ось про що я подумав, – взяв слово представник Німеччини. Щоб сигнал від вашого годинника дістався аж до Меркурія, він має пройти комунікаційну систему з безлічу складових. Що заважає знищити чи заблокувати одну з цих частин, заздалегідь вбудувавши в ретростаційну систему інше джерело сигналу. Це дасть змогу далі ланцюгом передавати сигнали стримування, деактивувавши ваш запобіжник мерця. Це справді проблема, відповів Рей і кивнув представникові Німеччини. Але й легко було б вирішити, якби на заваді не стояли софони. Ці ключові вузли комунікаційної системи забезпечуються однаковим алгоритмом шифрування. З його допомогою зашифровуються і дешифруються всі сигнали для передавання. Але ключ плаває, тобто наступний сигнал відрізняється від попереднього способом шифрування. Для будь-якого стороннього спостерігача значення сигналу завжди буде випадковим. Проте послідовність застосованих ключів у них завжди збігається. І приймач сприйме отриманий пакет сигналів як правильний, лише в тому разі, якщо отриманий сигнал зашифровано ключем, що збігається з його послідовністю. Вачер джерело псевдосигналу не може мати такого алгоритму шифрування. І змодульований ним сигнал ніколи не збігатиметься з послідовністю ключів приймача. Але з появою софонів, яким нескладно отримати весь алгоритм миттєво, цей простий спосіб уже не підходить. «То ви, мабуть, вигадали інший спосіб?» – запитав хтось. «Простий і грубий. Така я вже людина, що на думку мені спадають лише прості і грубі способи», – відповів Рейдіас, кипкуючи сам із себе. «Я збільшив чутливість самодіагностики кожного вузла системи ретрансляції». На практиці це вилилося в розділення вузлів на автономні компоненти, які можуть розташовуватися на значній відстані один від одного, але з'єднані між собою засобами комунікації і що обмінюються протоколами даних. Якщо бодай один з них не передасть своєї частини сигналу, весь вузол випадає з системи ретрансляції і не передає далі сигнали блокування запобіжника-мерця. У такому разі, навіть якщо підімкнути джерело псевдосигналу, і воно надійшле свій сигнал наступному вузлу, він не буде правильно розпізнаний і прийнятий. Швидкість відгуку кожного компонента блоку вимірюється мікросекундами. Тобто в разі застосування запропонованого представником Німеччини методу зламування, всі компоненти за мікросекунду повинні бути одночасно знищені. І за цей само мізерний відтинок часу має розпочатися трансляція псевдосигналу з іншого джерела. Кожен вузол складається щонайменше з трьох компонентів але їх кількість може сягати і десятків, розташованих на відстані 300 кілометрів один від одного. Примітка. Згажаючи на обмеження швидкості передавання сигналу швидкістю світла, більшої точності моніторингу, ніж на рівні мікросекунди, досягти неможливо. Усі компоненти поміщені в надійну захисну оболонку, стійку до пошкоджень і зламування. За найменшої спроби несанкціонованого доступу, Кожен з них надійшли відповідне повідомлення всім компонентам вузла. Не знаю, як трисоляріани, але люди на сьогодні точно не здатні миттєво за мікросекунди деактивувати всі компоненти одного вузла. Остання фраза Реодіаса не на жарт налякала присутніх. Мені щойно доповіли, що пристрій на руці Реодіаса справді передає назовні електромагнітні сигнали. Повідомив Гранін. Ця новина додала атмосфері засідання. «Ще більшої напруги. Я хочу прямо звернутися до оберненого Реодіаса. Сигнал з вашого годинника ретранслюється на Меркурій?» Реодіас зі сміхом відповів. «А навіщо мені його насилати аж на Меркурій? Там же ще нема нічого, крім гігантської діри в ґрунті. Та ми ще й не збудували систему ретрансляції колиски в космосі. Ні-ні-ні, не хвилюйтеся. Сигнал не транслюється на Меркурій. Він передається значно ближче, десь у Нью-Йорк, зовсім недалеко звідси. Здається, повітря в конференц-залі на одну мить застигло. Так ці слова приголомшили присутніх. Яких наслідків слід очікувати в разі припинення трансляції сигналу колиски? запитав представник Великої Британії, вже не намагаючись приховати хвилювання. О, повірте, що ж таке станеться, з усмішкою відповів Рейдіас. Як-не-як уже 20 років я обернений, і маю за душею щось для особистого використання. Гаразд, містере Реудіасе. То чи не погодитися ви відверто відповісти на одне запитання. Представник Франції намагався вдавати спокій, проте голос у нього все таки трохи тремтів. За скількох людей ви, чи нехай буде і так ми всі відповідальні? Реїдіас витріщився на нього, ніби той запитав якусь дурницю. Скільки людей у це втягнуто? Я вважав кожного з присутніх респектабельним джентльменом, для якого права людини понад усе. Життя одного чи восьми мільйонів. Хіба є принципова різниця? Якщо йдеться про життя однієї людини, цим можна знехтувати? Примітка. 8 мільйонів чисельність населення Нью-Йорка. Представник США звівся на ноги і заговорив, не в змозі стримуватися. Ще на зорі проекту обернені до стіни, два десятиліття тому. Ми попереджали, що це за один. Він різко викинув руку в бік Реа -Діаса. Глибоко вдихнув, намагаючись відновити контроль над емоціями, але не зміг. Він – суще породження зла. Брудний терорист. І завжди ним був. Сам диявол. Ви відкуркували пляшку і випустили джина на волю. Винесете за це відповідальність. Саме О несе відповідальність за всі наслідки. Несамовито волав він, розкидаючи папери. Заспокойтеся, містере, представник, Посміхнувся Рейдіас. Колиська вельми чутлива до зміни моїх фізіологічних показників. Тож якщо мене опанує таке шаленство, як у вас, передавання сигналів стримування негайно припиниться. Я не можу піддаватися власним емоціям, але ви всі, присутні тут, постійно намагаєтеся зробити мене нещасним. Хоча і для загального блага, і для блага кожного з присутніх окремо, мали б докладати всіх зусиль, щоб зробити мене щасливішим». «Які ваші вимоги?» – чутно запитав Гаранін. Посмішка Рея Діаса посмутнішила, він похитав головою. «Пане голово, які в мене можуть бути вимоги, крім однієї? Якнайшвидше і без перешкод забратися звідси?» В аеропорту Кеннеді чекає чартерний літак, який доправить мене додому, до моєї країни. У залі засідань запанувала тиша, і кожен із присутніх переводив погляд з Радієса до представника США. Той не зміг довго витримувати цих благальних поглядів, важко впустився у своє крісло і процідив крізь зуби лише двоє слів. «Заберетеся геть!» Реодіас повільно підвівся, кивнув і поперемував до виходу. Зачекайте. Я проведу вас дотому. Запропонував Гаранін, спускаючись із узвища трибуни. Рейдіа зупинився і мовчки чекав, поки вже літній Гаранін дошкотельгає до нього. Дякую вам, пане голова. Гадаю, ви також волієте залишити цих людей. Вони вдвох дійшли до виходу із зали засідань. На порозі Рейдіа з широким жестом обійняв Гараніна і знову повернувся до аудиторії. Панове, я не сумуватиму за цим місцем. Хоча марно витратив понад 20 років свого життя, працюючи тут, жодного однодумця не придбав. Тому волію повернутися на батьківщину до свого народу. Так, моя країна і мої люди. Я скучив за ними. Усіх присутніх здивували сльози, що бриніли на очах цього сильного, вольового чоловіка. Впуравшись з емоціями, він зрештою продовжив. Найбільше за все я хочу повернутися на батьківщину. І це не частина плану, аж ніяк. Вийшовши на вулицю, рейдіас простягнув руки на зустріч полуденому сонцю, піднесено вигукнув. «О, сонце, мій давній товаришу. Геліофобія, що мучила його впродовж останніх 20 років, зникла так само раптово, як і почалася. Літак з Рейм Діасом на борту швидко залишив позаду берегову лінію США. Над безкрайними просторами Величного Атлантичного океану взяв курс на південь. Уже в салоні літака Гаранін повернувся до розмови в ООН і прямо запитав. Зі мною на борту літака ви можете вже не хвилюватися за власну безпеку. Будь ласка, скажіть мені, де знаходиться заряд, який ви під'єднали до запобіжника мерця? Та не існує ніякого заряду. Це був лише трюк, аби висловнути з рук недоброзичливців. Реатія зняв годинник і передав його гораніну. Це примітивний передавач, перероблений із телефона Моторола. Ніякого рівня серцебиття він певна річ не відслідковує, та й взагалі я його давно вже вимкнув. Залиште собі на добру згадку. тривалій мовчанці Гаранін важко зітхнув і промовив. Як до цього дійшло, за задумом обернені мали використовувати можливість приховувати від публіки власні думки і плани, як перевагу проти Софунів і спробу дезорієнтувати тресоляріан. Але й Тейлор, і ви скористалися своїми повноваженнями, щоб одурити людей. Тут немає чого дивуватися. Зауважив Рейдіас, який сидів біля ілюмінатора і насолоджувався сонячним світлом, що ще щедро струменіло ззовні. Зараз найбільшу загрозу людству становимо ми самі. За шість годин вони приземлилися в міжнародному аеропорту Каракаса на узбережжі Карибського моря. Гаранін навіть не залишав борту літака, відразу наказав повертатися до Нью-Йорка. Вже на виході з салону Рейдіас мовив. «Не зупиняйте плану. У цій війні ми ще маємо надію. У нас залишилося двоє обернених, тож перекажіть їм від мого імені найкращі побажання». Мені вже не судилося їх побачити. Сумно відповів Гаранін. Коли Рейдіас залишив його самого, він перестав стримувати емоції та дав волю сльозам. Небо над Каракасом було таким само безхмарним, як і над Нью-Йорком. Спускаючи трапом, Рейдіас відчув такі знайомі запахи тропіків і коли опинився на землі, теж не стримався. Опустився навколішки і поцілував землю батьківщини. Потім у супроводі значного ескорту військової поліції він рушив до столиці. За півгодини з вилистою гірською дорогою кортеж дістався міста і зупинився на центральній площі Сімона Болівара. Реїдіс вийшов із автомобіля поряд із бронзовою статуєю національного героя і зупинився біля постаменту. Над головою в нього височіла закута влади постать Болівара, який завдав поразки Іспанській імперії та заснував нову державу Велику Колумбію, що охопила значну частину території Південної Америки. Перед колишнім оберненим. Полихався натовп екзольтованих одноплемінників, кров у всіх закипала на сонці. Раптово людська маса стрімко рушила вперед, військові підрозділи поліції поліція спробували відтиснути її подалі, де-не-де навіть пролунали постріли в повітря, але зрештою потужна жива хвиля прорвала оточення і ринула до нового болівара, який стояв біля підніжжя бронзового. Рей Діас здійняв руки і, ледь стримуючи сльози, закричав тремким від емоційної напруги голосом О мій народе! Перший камінь, кинутий з гущі його народу, влучив Діасу в ліву руку. Другий поцілив прямісінько в груди, третій скривав в чоло. Реа ледь стояв на ногах. Далі каміння посипалося градом. За лічені хвилини довкола вже мертвого тіла виріс справжній курган. Останній камінь принесла з собою стара жінка. Вона місно стискала камінь у руці, наближаючись до тіла Реа та бурмотіла іспанською. «Безбожнику, ти хотів побивати там усіх людей!» «Але ж там мій онук! Ти міг убити мого онука!» Після цього силою, яка ще лишалася в її тремтячих руках, вона опустила камінь на голову, що виднілася з купи каміння, і остаточно розкраїла череп мерця. Єдине, чого не можна зупинити, це плин часу. Він новгостре лезо трує собі шлях крізь м'яке й тверде, постійно рухається вперед, і ніщо не в змозі, бодай, на мить, затримати його біг. Це він змінює все довкола. Того року, коли відбулися випробування надпотужної термоядерної бомби на Меркурії, Чан Вейсі подав у відставку. Востаннєй завившись у засобах масової інформації, він відверто визнав, що не вірить у перемогу в майбутній війні. Але цей факт ніяк не вплинув на високу оцінку його служби на посаді першого командувача космічних сил. Тривала праця в умовах стресу і високих навантажень підірвала його здоров'я, і він помер у 68 років. Перед смертю, коли генерал приходив до тями, він часто згадував Джана Байхая. По закінченні другої каденції на посаді генерального секретаря Заїр заснувала проект Меморіал людства, який мав на меті збір інформації про досягнення людської цивілізації, аби, зрештою, за допомогою безпілотних космічних апаратів надіслати ці повідомлення в різні куточки Всесвіту. Найбільш вагомою частиною проєкту став щоденник людини, платформа пов'язаних вебсайтів які дали змогу багатьом людям фіксувати подробиці повсякденного життя за допомогою текстових записів чи світлин. Так формувалася цілісна, хоча й строката картина людської цивілізації. З часом число користувачів щоденника людини сягнуло двох мільярдів, і платформа перетворилася на найбільший інформаційний портал у мережі. Зрештою, РОС визнала щоденник за непадницьким ресурсом, що навіть сприяє поширенню ідей ескапізму, та ухвалила спеціальну резолюцію, яка заборонила його. Але Заїри далі приватно підтримувала проект аж поки не вмерла. На той час їй було 84 роки. Як і передбачала Кейко Ямасугі, решта життя Уюе була тяжкою і безрадісною. Понад 10 років він працював у меморіалі людства, але й це не повернуло йому душевного спокою. Помер у Юе 77 років. І перед смертю, як і Чан Вейси, згадував Джана Бейхая. Обоє пов'язували свої надії з цим незламним воїном, який тепер мандрував у часі стані гібернації. Гаранін і Кент вийшли на пенсію та разом оселилися в Едемському саду, в тому самому маєтку в Північній Європі, де п'ять років у затишку та спокої прожив лодзи в статусі оберненого. Вони перестали з'являтися на публіці широкому загалу навіть невідома точна дата смерті кожного з них. Хоча жили вони ще довго, і про це знали всі. Подейкоючи обидва чоловіки, подолали столітній рубіж ще в доволі доброму здоров'ї. Доктору Альберту Рінгеру й генералу Фіцрою вже було за 80, коли вони стали свідками завершення будівництва космічного телескопа наступного покоління – Габла-3 з діаметром лінзи 100 метрів. За його допомогою вони змогли на власні очі побачити планету Трисолярис. Але жоден так і не дочекався наступних свідчень переміщення Трисоляріанського флоту і висланих наперед зондів. Їхнього життя не вистачило, щоб побачити проходження кораблів крізь третій сніговий замет. Життя звичайних людей текло, як завжди. Із трійця пекінських сусідів перший у 75 років помер Мяо Фу Цюань. Він і справді заповів своєму синові поховати його на глибині 200 метрів у шахтному стволі і підірвати вихід. Син виконав його волю і на поверхні неподалік шурфу встановив кінотав на його честь. Згідно з останньою волею Мяо, майбутнє покоління родини в разі перемоги людства в прийдешній війні мали б відшукати нагробок і встановити його вже безпосередньо над похованням. Насправді ж уже менш, ніж за півстоліття по смерті Мяо Фуцюаня, місцевість довкола відпрацьованої шахти перетворилася на пустелю. Кінотав загубився між безкраїх піщаних дюн, як і вхід у шахту, та й нікому з родини Мяо навіть не спадало на думку шукати надгробок якогось там пращура. Джан Юанчао помер, як і більшість людей з його соціальної верстви від хвороби у 80-річному віці. Його тіло кремували, і урна з попелом зайняла своє місце в довгій стіні колумбарія. Ян Зіньвень дожив до 92-х, зрештою контейнер із його прахом вистрілили з катапульти. Він досяг третьої космічної швидкості та залишив межі Сонячної системи, попрямував у глибини Всесвіту. На це пішли всі заощадження старого. Дінґі не помер. По досягненні прориву в технології керованого термоядерного синтезу, він зосередив свою увагу на теоретичній фізиці, шукаючи способів обійти бар'єр Софонів завдяки спробам прискорення елементарних заряджених частинок, але не досяг успіху. Розмінявши 7 десяток, він як і більшість учених, втратив будь-яку надію на подолання бар'єру та подальший розвиток фізики. Тому також скористався гібернацією, щоб дожити до битви судного дня і на власні очі побачити фантастичні технології трисоляріан. За століття після початку трисоляріанської кризи всі, кому довелося пожити в золоту добу людства від 1980-х років і до початку кризи, померли. Цю добу надалі постійно згадували за кожної нагоди. Старі, яким пощастило застати хоча б кілька років прекрасної доби, постійно поверталися до тих часів, витягуючи з глибин пам'яті спогади, мов жуйні тварини, що ремігають знову і знову, перемелюють солодку жуйку. Але щоразу спогади зводилися до єдиного. якби ми тоді розуміли, цінували те, що маємо. Молодь, яка слухала ці теревені, бентежилася і сповнювалася недовіри. Казковий світ, процвітання і щастя, вестурботні дні. Чи було все це насправді? З відходом у небуття попередніх поколінь, образи Золотого берега людської цивілізації поступово розтанули в серпанку історії. Тепер цей корабель самотньо прямував безмежними лиховісними хвилями величезного океану, і ніхто не міг упевнено сказати, чи насправді існує той інший далекий берег.